кинув ноги зі столу і подався вперед. На два голоси нам довелося повідати йому всю історію, приховавши лише те, що не стосувалося жодних вух. Мовляв, донька вийшла заміж за якогось американця і зникла. Тепер треба знайти того американця і владнати непорозуміння. «Це той Маклейн, про якого ви мене питали?» – здогадався Дезмонд. – Так, – сказав я, – і якби ти допоміг знайти його, це було би чудовим завершенням нашої мандрівки. – Ага, контракт, – розгублено запитав Дез. – Не знаю, – сказала Ліза. – Розумієш, ми мусимо це зробити, – сказав я. – Отже, фільм був приводом, – осяяло Деза. «Чудовим приводом, брате!» – посміхнувся я, поплескавши його по плечі. «Хіба не так?» – він ображено засупів. Ліза підвелася, і котячою ходою, наблизившись до його крісла, сіла на бильце, обійнявши його за плечі. «Ти з нами?» – можу віддати руку на відсіч, але у нього перехопило подих. Адже в лізаних словах було все – прохання допомоги, вибачення, ніжність, тривога, надія. Десь суворо насупив брови і простягнув їй руку. Вона поклала на неї свою. Відчуваючи урочистість моменту, я скріпив в цій схрещені долоні своєю десницею. Саме за ці кілька миттєвостей, які я вирахував з точністю завзятого астронома і романтизмом творця-мелодрам, над шпилями будівель зійшло сонце. Я очима казав друзям на урочисте народження світила, що освячувало наше товариство. І вони зрозуміли мене. Як можуть зрозуміти таку виграшну мізансцену лише ті, хто бачить світ крізь вічко чарівного ліхтаря. Не вистачало лиш зворушливої музики. Портретні психотипи і етнічні мотиви в давніх іконах невідомих майстрів 15 століття Карпатського регіону. Хм. «Цікаво. Автор Джошуа Маклейн. Ми нависли головами над екраном монітора, заважаючи Дезмонду Уітенбергу вчитатися в текст, який заворожив його на кілька хвилин настільки, що попіл сигарети впав на клавіатуру». «Гортай далі», – поквапився я. «Де це надруковано?» «А ви збираєтесь їздити по всіх видавництвах Америки?» – здивувався Дез. «Май на увазі, у нас над усе цінують конфіденційність. Вам його адреси ніхто не скаже». Гортай, попросила Ліза, і сама нетерпляче натисла на клавішу «Page Down». На екрані замиготілись сторінки з текстом і репродукціями. «О, все значно простіше!» вигукнув Дес, коли ми дісталися останньої сторінки, на якій було позначено сайт університету у штаті Каліфорнія, в Сан-Дієго, і відомості про автора, викладача цього ж університету. «Їдьмо», – рішуче сказала Елізавета. «Якщо він викладає в Сан-Дієго, то, певно, там і мешкає?» «Не факт. А якщо він там більше не викладає?» зауважив Дес. «Такі науковці, як ваш містер Джошуа, мають звичку мандрувати. Його викладання саме в цьому універі могло бути тимчасовим. Ну, тобто, прочитав курс лекції і подався далі, де інде, куди запросять. Адже предмет, пов'язаний із мистецтвом слов'ян, надто специфічний. І що ж робити?» посміхнувся я, звертатися до ФБР, чи об'їжджати всі навчальні заклади, де є такий специфічний предмет. Ну, якщо це подовжить ваш візит, бодай на пару років, я згоден, хитро сказав Дес. Грошей у нас достатньо, віза на три роки, і, до речі, у призовому фонді, Є і нова кіноапаратура, яку ми отримаємо за два дні. Отже...» Ліза злегка стукнула його по чолу. «Пару тижнів, Дез, пару тижнів. Інакше мені доведеться перевернути твою країну разом із тобою, догори, Дригом. «Ну, мене ти вже перевернула?» – буркнув Дез, бурючи до рук свій мобільний. Ок, зараз спробуємо з'ясувати. Він довго чекав на відповідь і, нарешті отримавши її, залопотів щось іспанською, хитро поглядаючи на нас, чи справив враження. Я із серйозним виглядом відтис від кулака великий палець. Так, класно, вражені. Лопотів досить довго. Нарешті відклав слухавку і звернувся до нас. Це Мігель, мій старий приятель, нащадок племені Кумеяй. Ну, принаймні, він так вважає. Спочатку працював у Голлівуді реквізитором. Тепер власник мережі ресторанів у Каліфорнії. Знає всіх, хто заслуговує на його увагу. Якщо поїдемо, пригостить нас найкращим гаспачо під каплуна, фаршированого мідіями, устрицями та каштанами. «А до чого тут каплун?» – обурилась Єлизавета. «Каплун, дорогі мої, або, як його ще можна назвати, добре відгодований півень, кіло на п'ятдесят – це те, заради чого варто вислухати всі байки Мігеля про його пращурів від першого висадження іспанців в затоку Сан-Дієго – під керівництвом словетного Хуана Родрігеса Кабрільо. А гідно оцінити смаковий букет мідій, устриць і каштанів, зашитих в його шлунку, це все одно, що возвести Мігеля на престол самого папи. До «Додіть, мені всі ці збочення!» – сказала Єлизавета. Але, знаючи Деза, я поспішив погасити її обурення красномовним поглядом. Не слухай її ненажеро. Ми готові до цього знущання над шлунком, відказав я. Отже? Отже, підхопив Дес, за кілька хвилин він перетелефонує. Адже саме зараз, на моє прохання, а розмовляє з ректором того університету, котрий нас цікавить.